Tuta suma reo kinasema mambo yanayompa mtu uzima wa mirele Au lugha nyingine wazikasema mambo yanayompa mtu wokovu e, Ini series nyingine au fatano wa mahubiri yanayosu wabali za wokovu e, um, Nitafafanoa badai kido kwanini tumengia katika habari za wokovu tena wakati huu Lakini tusome tufungo kwa maandiko tuende katika matayo mlango ule wa kumina sita Kwa kibuza kume shafika hapo sasa Kusari ulewa shina sita kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake kulingana na neno la Mungu huyu ni Kristo akinena kinywani mweniye huyu ambaye watu wanamuomba Yesu Kristo hivi kuna vitu naweza kufanya duniani ni vingi lakini kilicho zaidi vingine vyote ni kwamba usipate hasara ya nafsi yako eh hicho ndo cha kwanza ita itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote. Yani kila kitu cha kwenye dunia hii akakipata. Kama ni mamlaka pata kama ni elimu akaipata, kama ni kula na kushiba, kama ni kusafiri. watu napenda sana kusafiri, sio nakimbia nini nyumbani kwao. Kama ni kusafiri ukasafiri kila sehemu, lakini ukija ukapata hasara ya nafsi yako, utakuwa umefaidi nini? Sasa mimi nafikiri wewe Kristo na mimi Na wakasema Labda mimi tayari Sijapata hasala nafsi ya Unaentafafanua mana ya kupata hasala ya nafsi Na siitaji kufanua baada ya mda mrefu Kufanua ya sasai Kupata hasala ya nafsi ni kutokuwa na wakovu wa uzimu wa amirea Mtuwe yote ambaye Hakupata wakovu Halipo baada na pumua hizi nafsi Na akiwa hamesha na ufahamu Wa sheria ya mungu anajua neno Anajua ne jema na baya ibingenye chama huyo mtu amepata hasara nafsi ya kwa sababu itaangamia. Eh. Nafsi yake itaangamia. Ile siku watu wanapokuwa wako msibali, ile yale majonzi ya na yaoona siku mtu akiwa msibani, ndio Yesu Kristo anayosema habari lazia pale. Anasema kwani itamsaid, itamsaidia nini? Itamfaidia. Utagombea faidi nini? Umeupata ulimwengu wote. Wewe niambie, ulimwengu una vitu vingi vya kukitoa. Vingi Vizuri. na Yesu sio kusema kwamba ajui ah anajua anafahamu kimsingi ni vyake eh anasema utakuwa umefaidi kitu gani hem tuende haya maneno amayarudia pia katika kitabu cha Marko ni nadra sana neno la Mungu kurudiwa katika injili tatu au nne kwa pamoja lakini huu mstari umerudiwa kwenye injili tatu katika zile nne Marko pia kaouandika Marko mlango wa 8 mstari wa 37 anasema hivi Kwa, zia, zia, zia, zia. kwa kuwa ita mtu nini Kupata ulimwengu Wote akapata hasara ya nafsi yake <coughs> Na akarulia kasema Kwa nyingine ni kama kuelezea Maana ya hayo Je mtu atoe nini kwa ajili ya nafsi yake Mweli kwa mbio, na afya ya mwili huu na uharipika Mta kwamba kwa Ufanyo kitu chote lakini afya ya kwa uwe mbaya Uwe tajiri umiliki majumba 20 lakini uwe umeparalyze itakuwa na faida umiliki magari 30 mimi nazijua kuna walezi wa TRA walikuwa na magari sijui 19 isingaka lakini uwe figwa azifanyie kazi utafurahia na huo ni mwili unaoaoza unaoharibika ambao hatimaye utakufa anyway lakini utaki leo hiu huo mwili upate hiyo hasara Tasa Yesu hasemi huo. Huo na wanausema, lakini anasema ile nafsi ya uzima wa minere kita kwa usimama katika wakumu ya mungu. Iyo ndo inetro Mwenye kwa miwe unaweza ukaishi bila kuwa na hasara ya nafsi yako. E, kuto kuwa na hasara ya nafsi yako ni kuhikabizi nafsi yako kwa mwenye uzima wa minere ambaye ni Kristo. Ni kumamini Yesu. Kristo na kumukiri kwa kinywa atokunyo kuhuna vipengele. Kito ya tasomu na reko nasema mambo ya mtu uzima wa milele mambo yanayompa mtu wokovu leo hivi watu wanapenda kusikia kwambie maneno ya ajabu sana watu wanapenda hawana shida kusikia neno uzima wa milele hawana shida nalo lakini ikosea uwaambie baliza za wokovu aa unataka uniambie ah wa, ah wokovu staki na kataki kitu kizuri ndugu yangu na naweza nikauelewa kidogo kwa nini leo hii kitu kinachoitwa wokovu hawa watu wanaojiita warokole wameuhalibu Wameufanya kuwa ni watu wanafiki wanaotembea wamevatu mavazi fulani tu wanafiki wa wenye kujisabiria haki peke yao na nini Afu pia hawakwamia ha ha hata Yesu Kristo wanaolazimisha kana kwamba matendo yao ndio wanawapelika mbinguni kwa hiyo wafanya watu wengine wasijue maana ya wokovu wa uogope wa ukatai wewe yake ni nini maana yake ni kusamehewa dhambi hasa utakapokuwa umeondoka katika katika mwini nao haribika, uka umesamewa dhami ulipo kwa bado hai, ili kusudi suje uka katika jihana mwia moto. You wakovu know, wokovu. Wokovu, kusema kwamba, utaishi duniani bila kugusa dhambi hapa na manada. Biblia inasema, jeni, nani hali ya kusema kwamba, hana dhambi. Mungu anachukia dhambi. Kwa ukiishi duniani, umeokolewa, unaenda binguni, ni safi kabisa. Lakini, ukitenda hizo dhambi katika mwili. Biblia inasema, utajikuta unateseka maisha leo hii katika watu wanao katika maisha wa kuteseka sana ni hawa wanao jito wa eh e, wanateseka diyo masikini kuliko wengine hoto e, kwanini anataka kumchanganyia mungu huu mwiri huu huu e, mwiri huu unatenda zambi hizi zambi tunamuendelea kuzitenda tena tukua tunazifahamu nipo neema ya mungu inendelea kutungua katika mwiri lakini neema ya utimu Iko fixed Iko ime, ime, Iko kamiri Haigiriwi na, ma, na maisha yetu ya mwiri ni haya, haya husu jinsi tunavua Safare yetu ya mbinguli Haina husia e. Biblia nasema kilicho zariwa kwa roho ni roho Na kilicho zariwa kwa mwiri ni mwiri Na hivi huiri viko same tofauti Vinaishi pamoja Lakini vina safari ya tofauti Mta napokufa Mta ni mabini ya sukuseo biblia nasema Uyaki na paa mbinguni kwa kristo Paura nasema ni inatamani Niende nikaeshwa pamoja na Kristo, katika kitafita kwa filipinu nango wa kuasa, na muiri unashuka chini katika katika udongo na kubadili kwa kwa mavuoni kwa puli kwa hiyo, mungu ala tu Kristo, akisema katika milango itu yoyi na mistari, matibabu ku mina sisi na kwenye Marko, na ane na hata kwenye Ruka, sini amuda au kuna huko wajiri amda Ruka tisa sisi na Tano Nisha ni sema ni nadra kidogo au ni nadra sana kukuta njiri zote ina zinaongelea hoja moja Ei. Uwa ni nadira, lakini kama ni kitu, kizito Kina angalia wanadamu Kina chua angalia wa mirele, unazo kukuta kimerudio kwenye njiri zote e, Izi njiri zote tatu zinaongelea cho kitu, na anayesema ni kristo Mina fikiri kama mtu anaufahamu kwenye moyo waki una una unafahamu unaweza ukachakata mambo ya yanayohusu nadhani huu ni msali wa kuchokua, kuchakata kwa kweli sio kuacha tu hivi Yesu anasema kwani utakuwa umepata nini labda umeenda umekuwa kiongozi mkuu kwenye dunia hii labda umetoka ukawa na mali zote na mali zizo nyingi wanadamu huziacha dunia na sio zizo nyingi karibu zote wewe waambia mali unazoza unazo, unazo, kwenda nazo ni zile Ulizitanguliza katika ufalma. Biblia sema jiwe keni hazina binguni. Hawa watu wanao inshi katika kwa nini utajiri, ku, ku, kuwabudu utajiri, bie vitu huwa wanaviyacha, pale pale kama warivu wikuta. Je, mta nataka toka kapa eh? Hey, wale watu wanahubiri, watu wasiwema matajiri hatujasema hizo. sema hizo. niwe tajiri kama Ibrahim. Mungu wangu niwe tajiri kwa mungu zaidi, kabla sija tajiri duniani. Eh, kama una uwezo, muweke Mungu kwanza vingine vyote. Ukitaka unaweza kuwa tajiri namba 1 kama Mungu wako ndo namba 1. Lakini ni ngapi wangapi natokea? Wae kwambie si wajui. Kwenye Biblia ni wa kuhesabu kwa vidole. Na mifano mizuri tunaitoa kwenye Biblia. Yesu anasema katika Luka blanko ule wa wa 12 alipokuwa anasema yule tajiri aliyekwenda aka mali Mashamba yake akazaa vizuri akavunja gala lake akajenga magara makubwa akajaza ule e, yale mavuno mapya alafu akasema kula ushibe u, u, kwa sababu umejiwekea hazina ya vitu vizuri. E, Mungu akasema usiku huu wanaitaka roho yako akaondolewa akaviacha vile vitu. Aliviacha. Yesu alimalizia anasema ndivyo walivyo wanojifanya wanaojiwekea utajiri duniani wasijitajirishe kwa Mungu. Mwenye kwa mbio, unawezo kwa jitajirishe. jitajirishe kwa mungu mbala kwa. Jitajirishe kwa kusikia neuna mungu liwe, liweke kichwa ni mwako. Jitajirishe. Eh, usipati hasara hii. Mbile nasema, katika kitabu cha matayo mlangu wa sita, msalata, yathina na, na tatu, mishoni sita. Nasema, tafuteni kwanza ufanima mbinguni na, na haki yake. Na mingine yote mtaongezeo. Mwenye kwa mbio, cheo mungu anaza kukunguzea. Mwileo hii kuna watu wanabudu cheo, yuko tayari anamuita mwanadamu anamuita Mungu wake ili anamlamba viatu ili kusudi awe wanaitwa chawa siku izo hao watu ili, ili anakuwa ndio Mungu wake kile cheo na mwenye kumpa kile cheo ndio Mungu wake na hata akijifanya ameenda kanisani anaenda tu kama vile kutafutoni kujionyesha onyesha lakini ndani ya nafsi yake ni cheo chake ndicho Mungu wake hapana unaweza kupoa cheo unaweza usipewe by the way anaetoa cheo ni ndiye Mungu biku Anainua, anainua vitu, watu kwenye vitu ni haenzi Kasa leo tu, Tutaubiri Mtiririko wa masomo Yandai usu wakovu Tumekua tunavusa. Wiki iliyopita tulimaliza masomo manne yanayohusu mambo ya karama na vipao e, Mungu anamotu chagua na, na kuekeza vitu kwenye yetu Kwa ajili ya kujenga Na kujienga dunia yake na kazi yake na kanisa yake wakati mgini kunaipaga vya mwilini vya rohoni iwa tukaviona na aya masomo manne ya likuwa masomo mgini sita ya liyo mambo ya uzima aminere lakini katika mkutatha tufauti kilogu ule mkutatha ulikuwa tufauti kilogu ulikuwa ni ni namna ilikuwa ni Ni, ni ni kama falosafo ya namu na mtu anavyo chaguliwa Anavyo na binguna haji, Hachaguli na mungu anavyo ena binguna la, Ni ye mwenye wa nako chagula kwenda Lagini Nilivyo tafakani kazema Ivi nimemaliza masomo ya wokofu By the way, mibulia kwanzia mazo mpaka ufunu Zitavyo testina sita Mambo ya wokofu ya kopari Kweli kabisa Mlangu tu tupeke yake watu alianza kunitia jina la yeshu Mlangu wane hey, Na leo tutawono Kwa hiyo ni kawana kwamba kuna maeneo ya okofu. Sio kusimu kamba dombala kwaza na hubiri. Eh, ninisha hubiri mara nyingi. Na karibu kila soma. Hata soma rilo pita hili lafunu. Nimegu sabari za okofu. Eh, kwa sababu na kristo ndo amesema docha kwaza. Na uta utakua mipata hasara. Iwapo una vitu wengine vyote lakini uka okosa okofu. Kwa hicho kita macho kristo amekweka na mamoja. Hemu ukoja na situ kipe na mamoja. Hata kama ito onekana tunarudia rudia. Eh, hata kama tuonekana tunamudia hindi eh, Wayo ili soma na wakovu Ni ni ni tena likote na wamasomo na wosokovu Mwaya tuyaseme mara nyingi 2 h Cheni tuyaseme maranyini, eh, cheni, tuyaseme maranyini. Eh, cheni tuyaseme maranyini Kwa kadi ina kwa jika eh. Ya mkini kuna watu watayasikia hmm. Ya mkini kuna watu Wamezari wakatika dini zao Wanamiaka 30 ya robaini Wananavia ukule Lakini watayasikia wataokolewa E eh. Wiki yayo na alabda wiki mbili zijazo, umu katikati kwenye jima, nimesha anaba soma mingine ya Lakini, mambo mbao haya tupi wakovu. Watu wanadhani kwamba wakovu, kuna vitu fradi wanavibirani kwamba dofina, do wakovu wao. Kimsingi viko vingi ambafi si wakovu. Kuna mtu mingine anadhani kwa kuwa kani sana, anamim, mungu do wakovu wa ki. Ndiyo siyo? wengi? Kunu wame potia. Mpotia. Eh. Kuna watu wengine, nitangulia kugusa ayo mambo, Kuna Hata wengine ananambia mimi baba yangu na mjomba wangu sisi ni kanisa. Kwetu tuna masista watatu na mapadri wawili. Mbinguni laelekea. Maana ni kaba Eh wale tangia babu. Wazungu wa, wa, wa kwanza waliokuja, walimchukua babu wazamani zamani babu mkubwa. Yuko yani anajihesabia mbinguni kwa watu walio kwanza wenyewe hawakwenda mbinguni hao watu kwa jinsi hiyo. Kama walienda mbinguni kwa kwa kwa mapadri hawana mbinguni hizo. Sasa na wewe unahesabu hapana. Biblia inasema kila mtu ataubeba mzibu watu kufushilake mwejewa. Ayo kila mtu anashukulika na wukovu, wa. Mtu yende sasa katika vipengele vipengele vitatu, lakini viviri ni kama vya utangulizi vye vire, vipengele vitano, nivye vipengele vitano, ni vingi kidogo, lakini ni kimbe, kimbele kidogo katika vipengele. Vipengele cha kwanza, kitu ya kwanza, kabla tuyasema wukovu, mabla yanatopa wukovu, tuwanza kusema kichozo kwanza kinasema hakuna njia nyingine nje ya Yesu. Twazi hapo. Una wewe ukatafuta wokovu katika eh utaona hata kujisomea neno la Mungu peke yake haitoshi kuwa wakovu wako. Eh, hata hiyo. Kamisa. Hivi huwa anauliza swali. Ukisoma kitabu cha Magonjwa na tibabu. Kwa unakisoma sana, unakua daktan. <gwetis kumonye> Haupeta siku Ata kama tuakisoma sana, unakijua. Eh, bire vile unawezo soma sana, biplia, lakini usipate huko. Nani zuri kusoma neno wa munu? Tasa, tue katika mambo. kwanza kitu ya kwaza, kwa kwa nasema. Hoja kwaza, nasema. Hakuna njia nyingine njia yesu. Hoja, miisichukwe mda mrefu. Mbina nasema katika Yohana kumina ane sita. Mistani kwa, sifungu, kwa so, imekaa kichwani muda mrefu lazima tuihubiri kutoka kichwani. Anasema Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima mtu haji kwa baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi. Amefunga. Anasema kwamba ukitafuta kwenda kwa baba nje ya Yesu Kristo, labda una rosary yako, labda una Maria wako, labda una Jumamosi zako, labda una, una, una sabato zako, labda una Anasema nje ya Yesu Kristo hakuna njia nyingine inaenda kwa mbibu. Hey. a mama anayotupa hukufu kwanza ni Kristo tumsinge katika Yesu Kristo Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 4 na mstari wa, wa mlango wa 4 mstari wa 12 Matendo ya Mitume 4:10 tuanzie 11 Matendo ya Mitume nne, moja na hivi Yeye ndiye lile jiwe lililodharauliwa na ninyi waashi nalo limewekwa kuwa jiwe kula pembeni wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana hapana jina jingine hakuna jina labikira maria nugu yangu nae nisikia naomba niongewe hata kwa kulia paru anasema niri wambia maneno hana hata sasa na wambia kwa machozi naomba niongewe kama kicha kama nipi amesema yenyewe hakuna jina jingine Leo hii kimbizana anza kuomba kupitia si kwa Bikram Maria si kwa nini Mungu amemwambia hakuna jina jingine Sina jina jingine naro moja eh. sasa kati ya wanadamu anavofikiri na neno la Mungu la Biblia lipi tuliamini Amesema hakuna jina jingine eh? wala hakuna wakovu katika mwingine hawa yote Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasaro sisi kuokolewa kwalo. Wokovu ni katika Kristo. Nikapitisha kwa vitu vingine na mara nyingi jitahidi kutokumwekea Kristo wasaidizi wasio na sababu. Mimi naye kuhubiri usiniingize katika hesabu ya wokovu wa Kristo. Sipo. mchungaji wako hayupo nabi wako uongo wa arusha sijui nabi nabii mkuu na hayumo maria wako hayumo rosari zako hazimo hakuna kitu kingine ni katika kristo pekee yake amesema twende katika kitabu cha e, cha yohana yohana mlango wa 9 au twene, okay, sehemu nyingi, lakini yohana tusome Johana tusome kumi, kumi mlango ule watisa na sema hivi, ye mwenye anajishudia, Yohana kumi tisa na sema hivi. Mimi ndimi mlango. Ivi ukitawa kuingia nari ya nyumba unapitia wapi, unapitia wapi, unapitia wapi. Sasa ukiwa na nyumba hizi mlango umoja, unu, utayu, labda uifunchi. <coughs> yes, ya na sema hivi, mimi ndimi mlango, haja sema mimi ndimi mlango, haja sema mlango. Anasema, mimi nimi mlango mtu akingia kwa mimi ata okoka. Hakuna okoku mtu ya mlango mmoja. Mtu nafita kwenye mlango mmoja. Kwa so, mimi nimi njia kweli na uzima peke yangu. Hakuna mtu haji kwa baba. Ana Sasa atumia mga gani. Amisema mimi ndio mlango, mimi ndi menjia, mimi ndio mchongaji, muema hakuna wengine. Asema wote walio nitangulia walikuwa ni wezi na wanyangaji. Yanukisika kuna mtu mingina anataku pape mbeni ya kristo, kujifanya kama anasema uyo ni muizi na mnyangaji. Ne, ni mlango uu, stari kuna wakumi, anasema hivi. Mwivi, anasema misari wanane, wa anasema wote walio nitangulia ni wezi na wanyangaji. Kama kuna mtu mingine, yani apa rekwa nongelea kwamba iwapo kuna mtu mingine njia ya sukrisu kuna nafsi mingine si osahi. M'macho e mtoto achesema, e mtu uskirisia ibada, mtu tuele kwenye ibada, chana mtoto, e mtu tuele katika ubunifu nasema, mtu katika Timothy wa pili, Timothy wa kwanza, mlango wa pili. Hapa nimechagua mistari michache huko mitano mikubwa lakini Biblia nzima iko because kama Biblia ukiniambia tutafuti mistari nao tu kwa kwamba Kristo no, ndo ndo pekee hakuna mwingine hakuna mtume hakuna kuwepo, hakuna malaika hakuna chochote hakuna mwingine hakuna yote hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna hakuna Biblia unaweza mistari sio kwa bibia kwenye ibada moja kama hii unaweza kupata uwezo wa yote Michuka mitano eh iko mitano hapo na mingine iko mengi Eh, kwenye pengene vingine, by the way. Anasema katika kitapu cha Timotheo wa Kwanza, la angu wapini, wa pini msani tano, ata una sitaji si kufungua pale, unatoka fungua, lakini itaosewa kituani. Anasema hivi, hakuna mpachanishi mwingine tulio pewa. Eh, anasema tunai mpachanishi mmoja tu, mwanadamu Kristo Yesu. Eh. Watu mwingine, wanataka wakati mwingine wakambia, ah, Kristo tunataka kama wa Yahudi. Na watu wajumamosi Na wana hata Yehova Yuhu witness Wana jita Yehova Kristo tunamweka pemeni Tunashukulika na mungu bapa Mungu na sema pana Upandanisho wangu Na upitisha katika Kristo Mbae Nimempa Nimemvalisha mwi, mwiri wa, wa manadama eh Bipini na sema katika kitabu cha Chati wa kwanza Mlango Wa Wa pili Tano Wanasema hivi Wanasema hivi Kwa sababu mungu ni mmoja na kati ya mungu na wanadamu ni mmoja. Wanadamu Kristo Yesu. Leo hii kuna dini nyingine zinataka, ziunganishi, zote zinaenda kwa mungu mmoja. Mungu asema pana, tuna mungu mmoja na mpatanishi mmoja. Jee, kama humtagi mpatanishi wa mungu, uyo mungu mmoja na msikiali. Uyo mungu ambaye biblia na msema. Mungu anayetamulishwa na biblia... An, anampatanishi mwoja na ito kristo Kwa hiyo kama ukiniambia kwamba kweli Nataka tushirikiane Tuna mongo mwoja Natakambia karibu sana tukopa mwoja Munga kubaliki nlugu yangu Ata ukitaka tawa kumbuatiana Namambia hee mpatanishi wako ni nani Haa Hii mtume Frani sijenga Wewe mungu wako ni mwingine siyo He na wewe mpatanishi wako ni nani Mpatanishi wako ni kristo Sawa wewe ni nlugu yangu sasa so, biblia inasema patanishi mmoja hakuna mwingine mimi ni naye kristo lakini kuna na maria ya nyuma yake anasema wewe Mungu eh hatuko pamoja Mungu wako sio Mungu wa kristo eh kicho mbali kicho sio kwa nini wakati mwingine tumtangajee Mungu Mungu anakuambia kwamba mimi nampatanishi mmoja wewe unajiwekea patanisho wengine unajua jina jingine la Maria wa wa wa katolika anaitwaje anaitwa mediastrict mpatanishi wa, wa, wa kike eh mediatrix. Me, Mediata ni mpatanishi. Kristo anajeshia tume bydio. Kristo eh. anasema kama mtoto mume. Anaitwa mediator au mpatanishi. Sasa wao wow, wamejitengenezea ni kama aina frani ya kuleta haki za binadamu kwamba hatuethozkani wote wao mnachangoa tume peke yake kuna na haki. Tunamtafuta na na haki lakini tuna, anakuwa Maria ndo mama yake anaitwa mediatrix. Kwa tuna tunampatanishi na mpatanishi mbadala na haki. Yibirina na sema, iwo ni wangu. Tua mpata moja. Moja tu. Eh? Moja tu. Hoja nyingine, kabla atu nyingine kwenye mamba ya natupa wako. Aya niyo, aya no mamba ya nyingine ya natupa wako. Unukumamini yesu kwenye. Lakini tuwene pae. Hoja apina sema, ukumamini yesu, huwezi tena kutengwa nae. watu wengine wanadhani kwamba labda kisha upate wokovu ataenda nao kama kama kama imani imani zao mtaweza ukakuta wamekuwa moto meziu, na mwaka huu hey, ana chenye kwa Yesu utendapo baada ya imani kafu eh nadani, kuamba, kwa yeye nadhani kwamba kwa jinsi asivyokuwa asivyo, dumu na Mungu na Mungu hadumu na hapana Mungu anasema mtu nikisha kisha kwenye kitabu changu cha uzima milele huyo ni milele by the way, neno milele Ni ni hivi ukisha sema ni uzima wa milele alafika sema lakini uni uzima wa milele isipokuwa usipo na vizuri utakoma utakua umeisha basi takuwa ni uongo kwa sawa ukua milele ikuwa ni wamda ikuwa temple ali yunasema uzima ukiwa ni uzima ni wa milele kama siyo uzima basi siwa milele kisha hituwa uzima ni wa milele biblia nasema katika kitabu cha warumi mlango wa nane mstari wa muisho pale, mstari wa 38, walumi nane, 38, ngeza kusuma ata walumi nane, 35, lakini insome mwaja anasema hivi, kwa maana ni mekwisha kujua hakika ya kwama, wala mauti, mtu mginasema ukijua unakuwa umepoteza wakovu, kwani kujua ni mauti, kujua ni mauti, sio mauti, anasema hivi, wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliopo, wala yatakayo kuwepo wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiume kingine chochote hakita, weza kututenga na upendo kwa mungu ulio katika Kristo Yesu wodo okofu. Kwa kuningana na neno la mungu, mtana po kwa mbipata okofu Lakini leo imani nyingi zenye ki, zenye zinazojiita zimeokoka okoka, wana kwamia. ukiacha kwenda kwa mchungaji wako alie kupo okovu ume upoteza tayari. Yani usipo sali kwake kwa, kwa fasa. Eh. Yani ni, ni kumpungukia mungu rehema kweli kwe. Na ni nani ujinga. Unapu kusoma maandiko. Niasa nwambia ma, mafarisa na sema, maapotea kwa kuto kujua maandiko. Kusipo kujua maandiko, unapotea. Eh, eh Ukisoma katika... ilikuwa nisome sehemu mingi ni lakini ajili amna waje niende sehemu chache labda natamani ni asome natamani wewe ni asome yote hem tuende katika kitabu cha Yohana eh tukua kwenye warumi nienda kushoto kidogo tutakuta matendo ya mitume tutakao matendo ya mitume tangia Yohana eh ukitoka Yohana okay Yohana 10 bana 10 tushakwepo kipindi fulani mwanzo pale kinyo turudi pale Yohana 10 20 na anasema nini Nami na wapa uzima wa minere Hilo ono jina jingine rao kuhu. Jinsi, vitu vinavyotupa wa kovu nini Wakwaza ni kristo Eh ni Anasema nami na wapa uzima Uzima wa minere anayokupa ni kristo Katika kumuamini Katika kumukiri kwa kinywa Eh Anasema hivi Katika kulitia jina ra yesu Anasema hivi Wala ha, hawata potea kamwe Yeno you know, kamwe Naki ni milele, hijina jingi Hama tapotea kamwe Wala hakuna mtu atakai katika mkono wangu wewe wame, tunapokolewa hatu kristo Na nani, emisikili za vizuri, Anai ni kristo Hata mwenyewe ukitaka Ibu ukishikuwa na mtu wamekushika labla, labla ni polisi wamekushika mkono Uka, Simpaka kwa kuachia na utatoka E, kristo nasema mimi ni mekushika milele Weo hata kuru hata wangina nataka tuu pana Kristo ni mechoka staki kukate na mungu wa pana. Mimi ukishani njiza mkono niwe kushika. Na na wamiya si kushiki mii mena kushika ni baba yangu kusingi. Anasema hivi. Misali uwe wakumina waishirina. Wa, wa, Anasema baba yangu. Huko mesali misali misali asema, hakuna takai wa katika mkono wangu. Uwani misali wa shina nane. Misali wa shina tina asema baba yangu alie nipa hao. Ni mkuku kuliko wote wala hakuna mtu hawezae kuwapokonja katika mkono wa baba yangu. Mungu nasema na baba anakuwa pale. Hatu tenganifu. Nesema mimi na baba tu moja. Ni, niwa moja. Okofu nwa mbire. He. Eh. Ya unapatika na kwa jine. Yani okofu huko specific. Yani siyo vitu ya kwenda tuu leo. Kwa, ah, unajia moja. Minere moja. Una mbingu Yani ni kitu kuna mungu moja. Lakini leo hii watu wanaamini katika sio Buddha, sio Wahindu, wao wa, wa, wana mimi tu yote. Mungu azuma, Mungu ni mmoja, njia ni moja, mwokozi ni mmoja, patanishi mmoja, mmoja kila kitu mmoja, Kristo. Sasa twende tuangalie mambo matatu ambayo tukiaenenda hayo matatu lakini naenda kwa haraka sio karibu na malizo ya kikristo. Mambo matatu ambayo m, ni katika hayo ndipo wokovu unapatikana. Na matatu ni kama utatu wa mungu. Huwa tuka yameshikana ya Isipokuwa ya angalau tunacho kiwona, tukiwa nje. Tunaona kitu gani. Kwa niyataji yao matatu kwa pula kwa ubi. Hitu ya kwanza ni kitu kinaetua kumuamini au kumutumaini au kumusadiki, kumusadiki, kristo kuamini Kumuamini. Hicho kitu kinatokea wapi? Moyoni. Kwenye ufahamu wa manadamu. Kumuamini. Tuga nyingine ni kusadiki, nyingine kutumaini. Mwene kwambe siyo watu wengi wanamu tumaini kwenye usuwa kabisa na kwa kishina, siwa wengi. Ma, watu wengi, kristo yuko mdomoni mao, lakini haiko katika miho yao. Kristo e yuko mdomoni, e, yesu, yesu na Maria. malia. E, wako wengi, lakini, hayu momo yoni. Kwa nini? Kwa sababu, pipli na sama, je wata mamini, waseye msikia, wata msikia aje, waseye ubiri, wata ubiri aje, waseye tuma, Ndugu lazima kitu ya kwanza ipitie. Ni vitu vingi vi vinabeshkana vina, hapa ni vote vinaishia katika yeah. Anasema, uja, tu, kwanza, kumamini Kristo. Anasema, Ana sema kwa kitu cha kwanza ni habari za kumwamini, kumtumaini, kummsadikia kama mwokozi wa pekee. Eh. Kitu kingine ambayo kinatoa wokovu na hiyo hilo neno linaanza. Of course inaanza na kusikia. ilo sikuliwe kwa sababu uwezo kwa amini kitu chokisikia lakini kitu napiri au tukio la pili ambalo limeshikana na hayo ni na biblia ni kitu kinaitwa kumukiri mage kwa amini, mara nyingi na moyoni kusabiki na moyoni kutumaini ni kitu vitu yonja ya ndani ya nasa havionekani mtu wanji havione lakini mungu anaviona mungu anahona miyoyetu lakini kitu kinachokonekana na wanadamu na mungu anakitaka kifanyike ni kumukiri basi lazima watu waokuwa na kheri Ndiyo ndio sababu unaweza kutoka hapa kuanzia chumani kwako Ukamamini Yesu Kristo ukamkiri kwa kinywa eh ingekuwa mizuri kikiri watu akiwepo wa kwa sababu kwa dunia unahitaji na ndugu katika Kristo wajio kabisa jamani wao ni na kiri na unapata ushirika lakini hiyo haitoshi hiyo ni ushirika tu wa duniani ushirika wa Mungu inatosha tu kumkiri ukiwa peke yako hata ukiwa gizani watu wasikuone baada nikumbukiri kinywa kitamke wewe kuambi. I kumwamini Yesu Kristo jina jingine ni kuomba msamaha. Mtoto unawezavyo ulisha kuona mtu anaomba msamaha moyoni hata atamki kwa kinywa chake. Unakutana na mtu umemkosea afu yuko moyoni fikiri jinsi ya kuomba msamaha. Yuko anaomba msamaha. Kinywa lazima kihusike. Lazima kuhusiki kumkiri Kristo. Eh. Kukiri kama yeye ndio mkombozi na no mwenye kusame. Na kitu cha tatu Kuamini amini, ufuzi ya tuwa kuamini kusikia riyo leta moyoni, kukiri, nafanyika ukakinyo. Jina jingine na tumika pale, inaitwa kuliitia jina la yesu. Hai maneno matatu ya la tumiki. Kumuamini, kumtumaini, kumusadiki, kumkiri, na kuliitia jina la. Ima vitu vitatu vikifanyika. Na huku tumeona kwamba, havifanyiki kwa yesu, vikafanyika na kwa mtume na kwa malia na kwa wengine. Vikifanyika kwa yesu, kusapikeake. Kuhu, kuhu umepatikana Basi. Umepatikana? Uwe ukambie, kama kuna muta atashino kwelewa, na anaungia kukwelewa maubiri, atakuwa na maadimaya. Tumijaribu kuyaweka wazi wazi kwa kati na vweza kati. Bibina sema, wana hameufunuwa wakuvu wake machoni kwa mataifa, wazi wazi. Hana sema, mimi siku nena kwa siri, tendeni kawaulize wate, walio nisikia, nilinena wanapo kusanyika wayahuni wate. Hana mambia pirata. Ehu. Ndiazima mimi njiri yangu ni ya wazi wazi mwenye kusikia na sikia. Amene. Yeah. Ndiazima kwa hiyo tunakuja kumwana vitu vitatu minamyo tupa wakofu. Ni kumamini, kumtumaini, kumsadiki. Eh, kum Iyo dohoja kwanja. Hoja pili ni kumkiri kwa kinywa. Na kumkiri kwa kinywa mara nyingi jina lagi jingine ni kulitia jina yesu. Nyo vitu vitatu vikifanyika au viwiri katika hivo. kumwamini na kumkiri au na jina Yesu Kristo wokovu umepatikana. Ngoja emtu some kutoka katika katika Tene haraka haraka maandiko haya. Fungua Biblia sio kazi sana. Matendo ya Mitume 16:29 na ah, na Kumi na, nasema hivi. Matendo ya Mitume 16:29 na 30, Matendo ya Mitume 19. Ah 16. 16. Mimi naseme, nasema hajema akataka tazi letwe akarao akarukia ndani akitetemeka kwa hofu akawaambia Paulo na sira. huyu ni askara yule kwa amekamata na kuwafungi ndipo akafanya muujiza Aka, wakati mwingine Mungu huokuwa watu katika miujiza najua wakovu wa wa Paulo alipitia katika muujiza eh aliona ule mwanga na ile ngurumo najua kisha akawaleta nje akasema bwana zangu yani pesa nifanye nini nipati kuokoka eh unadhani walimwambia kwamba muamini Maria Pana hiyo ni injili ya wanadamu walimwambia nunua rosari haraka sana waanze kuisoma hapana walimwambia tafuta kanisa zuri uingie pale uwe unasali pale hapana eh walimwambia subiri huwezi kuokoka ukiwa bado duniani mpaka utakapokufa na walimmuonyesha njia ya usiku kule ule, ule akiwa bado hai na aliendelea na shughuli zake pale filipi aliendelea kuwa askari lakini ameokoka lakini katika muina alikuwa nafanana vile vile kazi alikuwa anavaa sare ile na amini. kesho akaendelea kuvaa sare ile lakini alimwamini mimi nasema wakamwambia sikiliza wajibu alimpa maana huyu mtu anauliza nifanye nini nipate kuokoka je hilo sio swali zuri la kuuliza wanadamu wa leo Na leo mwalwana tako hivi jamani nifanye nini nipate kuokoka Mungu anampa anawapa jibu alio wapa askari huyu wa Philipi Anasema hivi mstari wa 31 Wakamwambia muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako Hawakutaka oko hukubaki wababa walimwambia hakikisha na ndugu zako na watoto wako na mkeo na nyumba yako Eh Hawakumwambia kiti walimwambia muamini Bwana Yesu Wewe ambaye kitu kinachokuwa kwa hivyo ni kumamini Mwana Yesu. Na haitu kama kumwamini Yesu Kristo kwamba ni bwana, ah, ni kumwamini Bwana Yesu Mr. Kristo, Mr. ni bwana. Okay. Johanna, Yohana mlango tulikuwa kwenye matendo ya mitume leo ninacheza kati ya hizi acha kwenye injili Yohana, injili Johanna ni injili ya, ya imani kuu. Eh, hemsome Yohana sehemu kadhaa. Hana kumina moja. Mimi sasa ni kazi yangu kwenda haraka. Hana kumina moja, shina tano, shina sita. Yesu alikuwa naongea kwenye mauti ya lazaro. Mkati mgini naumba ni mniwache tuu niwe na ubiri, maneno mistari ni itoekitwani, kuruko kufungwe na chukwa mna ni Kini nire, nakuambia kwa hatu. Yohana kumina moja, shina tano, shina sita, eh, matha, anamulizo. Yesu alikuwa na mambia, hmm, um, Yohana, tuwene china, so, tufungwe pala, xina, tano, yesu wakama mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye ani aminie mimi ajapokufa anaishi. Uono, noko. Hata kama utakufa, hena uka, ukazikuwa kablini, ukazikuwa unaishi. Ama aminie nami? Yesu. Haja sema fitu vingi vingine. Bado ujume ni ule ule, haja ingiza rozari, haja ingiza kina maria, haja ingiza kushika sabato haja ingiza, haja ingiza sadaka ansima ni amuaminie kristo wene ulizi, unaitaji kulipa sadaka ni kusudu mamini yesu kristo unaitaji kushika dini kusudu yesu kristo, washika dini wengu likuwa mamini yesu kristo, nando wa msulubisha washika dini wa msulubisha yesu nungu wana tutaka tuwe katika ibada, tuwe katika imani lakini ki okovu wetu hautop na ina ni imani na kufundisha kitu kama ni imani ya kushika siku na na na na na, na, na tohara na nini imani ya upotevu eh anasema aniamiyemi atakuwa naishi na yeye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa milele tunasema uno kufa kabisa milele yo hapo uhana 8 kwa kwenye moja, tuene kwenye 8 nane anasema hivyo Tunauna gomba yote ni imali yo, ni kumamini Yesu Kristo. hana nane, tusome 24. Na hana nane, 28 nasema hiyo. Kwa hiyo naliwaambieni, watu wenge, nukusema niwaambieni, kwa kiswaini ni wenge, sio niwaambia, niliwaambieni ni ya kwamba, mtakufa katika zenu kwa sababu musipo sadiki ya kuwa mimi ndie, mtakufa katika zenu. mtu asiye sadiki mbali ni kusadiki kuamini kwa hiyo ni kusadiki kuamini kutumaini anasema iwapo mtakata kuni amini wewe ni ulizo humu msali wa yahudi wanapona hapa wanaamini kwamba domasi wa Mungu hapana wamemkataa paka leo wanasema wanasubiri mpinga kristo wao anasema mtapufa katika dhambi zenu wewe kwa bibi joto atakaye katika dhambi zake zima pale mtu anayetakae zima katika dhambi zake atakaye kufa katika dhambi zake atapotea milele ndoka ndani imeanikwa ndomba yesa eh chukua kwenye kwa hiyo unaonaa kwamba wani habari za kuamini tunasoma kusadiki eh hem tu tusome twende kushoto zaidi mwa Yohana mlango wa 3 tusome mstari wa 18 Yohana 3:18 anasema hivi amwaamini yeye hahukumiwi naona kwamba habari zote ni kuamini kuamini aamini eh hahukumiwi Asie muamini, amekwisha kuhukumiwa. Wanya kwame, hii hukumu, in, inasubiri badai au inapita mtuakio badu hati. Amuamini, hahukumiwa. Asie muamini, amekwisha kuhukumiwa. Hii ni hakusubiri kufa na ujue hatima yako. Niku kukosa imani, niku kujue maandiko. Haji asema kwamba, asie muamini, atakapo kufa, atahukumiwa. Badasima. Asie muamini, amekwisha kuhukumiwa. Ndiyo soba nasema, amini, amini, ambe, ya ya na neno laguna, kumamini, aliyo nipereka, ana uzima, aminele, wala haingi hukumuni, bali amepita. Uwe wame, mimi hapa nilipo, na isemea nafsiyangu, naona, kitaka unazuka sema hapo, mimi hapa nilipo, ni mtenda dhambi katika mwini nimkosefu katika mkosefu katika ni na lakini naba kunja kwa yabali za kumamini yesu kristo, ni si hukumiwi na nimesha ishinda hukumu. Nimeshaupata upata Nife leo, nife baada miaka mitano, ni baada miaka ishirini, ni baada miaka yote anayejua Mungu uko amsi, Yoyote yote sijui nitaishia. Ni, siwezi nikaingia katika diana moto kwa sababu bila sema ukishomaamini Yesu Kristo, umetoka umepita kutoka kukumu, umingia katika uzima wa milele. Na ule ukito wa milele ni milele, ni milele, hakuna kinywe cha milele. Eh. Ni kamwe, ni daima. Mungu hukwazikia. Mungu, embele katika ma, ma, ma imani ya wanadamu ndakukuta tu mnazungushana huko. Mnambiwa hiki leo naambiwa kile. Unakuta mtu anakaa kanisani miaka kumi hajawahi kujua hata uko ule ni nini. Anafikiri wokovu ni kuitwa mlokoli na kuingia kwenye kalisha na kirokoli. Nikudanganyika wewe. Mungu alisema asomae na afahamu. Mungu apeni kono watu wapendi kuona watu sio jua kweli yake. Sema nani mtajua kweli? Yeye ukweli tufanya huyu. Eh. Kwa hiyo, asia amini amesha kukubio. Mtu, unatumasema sasa, a, ndo, haweza kapona. Mukisha amini, unatoka kwenye ukumu. Unarudi kwenye uzima, amire. Yohana eh? kuminambiri, arubaina nane. Yohana, kuminambiri, arubaina nane. Natura kabia kumaliza, natura mstani mingisane rio baki. Hwana kumina mbira wabaina na hane biblia nasema hivi. Mstari kidogo mgumu wa kutafakari, Namba wewe na na wewe leoko hapa. Tujifuze kujua ina Tuipe shima haki. E, biblia nzima chupsi. Mstari wabaina na nashema hivi. Yohana kumina mbira wabaina na Yeye anikataae mimi. Yes anasema. Watu nkwina mkataa yesu. Ndiyo siyo. Wana kataa njiri yati. dini yao. Wanataka taka juu mwosizao. Wana taka yesu. Ni kama hawana wa, tufote, wayahudi walikuwa na itaka sabati, walikuwa wa itaki. Walikuwa na yesu, walikuwa na mitaki yesu. Walikuwa na mitaki. Leo hiyo tunawo watu wana mnagini. Wameja hapa duniani. Anasema, yeye anikata ae mimi. Yeye asie yakubali maneno yangu. Kumukataa yesu kwa nguwe nyingine ni nini ni kuyakataa maneno yake? He. Hemu angalia tu kwa angapi hapa. Ukuni kukataa maneno ya yesu. Idadi hiyo nae wambia tunayo, hiyo kweli tuwe ubili, ukaona watu walioko hapa idadi ndogo. Eh, Niku kukataa maneno ya Yesu. Asema, yeye anikataaye mimi, yeye asia kubali maneno yangu, ya, ya anaye, anaye muhukumu. Yesu kasema, hui mtu shumwachi vivi, nam, namuleta kunya hukumu. Umiadika, sio, hui mtu, hana upedo, mulize Yesu aliyadika, sio mimi, mimi mimi ndo kwa saraku kweli. Eh hey, anasema anaye anayemhukumu neno hili ni nilo ninena ndilo litakalo muhukumu siku ya mwisho. Neno ndio nalo hukumu. Hii Biblia ndio. Na leo tumeona kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 20 kwenye somo leo tangulia vitabu vinavyofunguliwa kila mtu anahukumiwa sawa sawa na vile vitabu ndio haya maneno ya kwenye Biblia ndio yanayosema. Niyo sababu vitabu vitafunguliwa vyote. Univu ndoa maneno haya taka ukua tumika kama vifungu vya Sheria vya kumtia hatiani mtu. Bibria ni niyo niyo niyo vifungu vya vya mtu hatiani hii Eh? Kwa kum. tumaini kwa Kristo. Haatakisaidiwa na wengine akiwa pamoja na wengine. Eh, anasema nawaambia mimi Paulo mkitaiiliwa Kristo hatawasaidia kitu chochote. Meanguka kutoka katika neema. Yaani ukijaanza kumuingiza Kristo ukamchanganyia na vitu vingine, Kristo anachomoa, anatoka. peke yake. Hataki kugawana sifa. Kristo hataki agawanyo sifazake na mimi nasema amina. Hey. Watu wanataka wa Kristo na vitu vingine hili kusudua, wagawanyo na ye sifapana. Kristo anasema, na munginja suara wakomu ni mimi peke pekiyawu. Sitaki matendo yako, mazuli, uh, uh, kushika kwako, sadakazako na nini, pamoja na Kristo ni mekufo, uh, mimi nataka ni peke yangu, au ni suwepo. Oja ya pili, mambo mengi, jambo jambola pili na opa mtu wakomu, ni kumkri Kristo kwa kinwa. Tulikuwa kwenye Yohana tunakua karibu karibu maine tunakua kwenye warumi warumi kumi ustari wa wa tisa na wa kumia nasema warumi kumi tisa na kumia nasema asema kwa sababu ukimkiri, unaona tumetoka kwenye kuamini na kwenye kukiri ukimkiri bwana Yesu kwa kinwa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua wa katika wafu by the way kuamini Kristo sio kwamba ni Kristo yupo na nini hapa ni, ni kuamini habari za kufa kwake na kufuka kwake kwa hiyo kwa ile imani inayoeokoa haishii kuamini tu Kristo hivi hivyo hapana ni kuamini kwamba Kristo ndio mwokozi na wokovu wake aliuleta kwa ku, kwa kutufia msalabani eh biblia nasema na, na kuenda jehanamu kwa siku tatu kutulipia eh msari wa 10 Kwa maana, kwa moyo, mtu huwamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wako. Kinywa kina usik, kukiri kuna leta wako. Kinywa, kwa kinywa hukiri hata kupata wako. Kwa hapa kilicho leta wako, nini? Ni kinywa kilicho kiri. Ndome adi kwa hako? Ndome adi? polisi hane kuliso uliyo kwa hako? Ulishawai ulisha kumukiri kriso kwa kinywa chako? Kina mtu ndio, siyo? Jamani tufanyi mm -hmm. eh? Neze kano na tena dhabi Hajarishi Jai mungu wana pena hapendi Lakini ni vitu virito fauke Vitu eh? virito fauke Matayo mlango wa kumi mstana na 33 na 33 Nasaema na ya yote Matayo kumi mstana na 33 Nasaema ya yote atakai nikiri Mbele za watu na mimi nitamukiri Mbele za baba yangu na malaika Mungu sema habari ya hapo kumkiri mbele za baba leo kwa kile kitu chicho kionao ambapo baba na ana hukulu. Mungu anasema tuzasema Huyo ni namkiri ni wa Huyo hayo mungu. Eh huyo huyo ni huyo ni wa kwangu. ni wa kwetu mungu baba. Kisha anasema ni mimi ni mimi nitamkiri mimi ndio nitakuwa wakili wake kwa roho yengine nitamsemear. Eh Wakati mtu watu wamekufa, watu waliokufa hawezi kujitetea. Baadhi tumeona leo watu wanasimama katika hukumu wamekufa. Hivi mdaliae kufa anatoka kwenye jehanamu, anaweza akasema? Hawezi. Watumaona vitu vioili vinavyo kitu cha pili ni Kitu cha tatu ambacho kinafanana na cha pili lakini wakati mwingine kinatumika ki, kina kibiblia kama kitu tofauti. inaitwa kulietia jina la Yesu. Okay. Na hii imeanza zamani kwenye yani imeanza ilianza kwenye agano la kale. Ili akumkiri Kristo ni Kristo alikuwa hajajulikana kwenye agano la kale. Alisemwa sema kidogo uh, Masihi ni Emmanuel lakini alikuja kutambulikana waziwazi alipozaliwa katika mwili yake 2000 pita Sasa kabla ya hapo watu walikuwa wanaokolewa kwake lakini walikuwa wanaliitia jina la Mungu. E. Ukisoma katika kitabu cha cha manzo mlango ule wa 4 kabla ya mlango wa tano pale mlango wa 4 unapoishia, anasema hivi. Adamu msura ya 25, msura shina 26 nasema Sethi naye akazaa mwana akamwita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Unaona kwamba watu wameanza kuokolewa zamani. Eh. Hapo Adam bado anaenda kuzaa watoto. Maana kwa ki kizazi cha kwanza kabisa cha Adam bado kipo ndio wanaanza wakati wa kuzaliwa kwa Enos. Kama Enos ndio Mungu alimtumia ujumbe wa wokovu. Wa Akijua kwamba watu wote wanahitaji kuokolewa na bado hawajafa. Na hapa ilikuwa ame bila ilikuwa amekufa. Lakini bibi nasema, abira likuwa mwenye haki, mungu atakuwa likuwa haki ya Kristo. Eh, lakini ni mapema angalau katika historia ya kumo kwa wanadamu. Mtuene katika sasa, watu tuyone ilivo fafanuliwa na Kristo katika agano jipe. Maga hapa dogo likuwa na mwiti ya jejina na mungu. Bina nasema hivi? Eh, warumi kumi kumi na tatu. Tunangaribia kumaliza, naona kama kuna kuchoka. Hapemili. Kusara tatu wa kumi na tatu nasema hivi. Kwa kuwa tumeona wamba, kina endo sh kwenye kizazi cha kabisa au chapiri, wanaritia jina la Mungu. Hem tuone walikuwa wanawakilishia jina la Mungu walikuwa wanafanyaje. Kwa rugo nyingine wanaokolewa, sura 13 sura. Kwa kuwa kila atakaye litia jina la Bwana ataokoka. Na kwa rugo nyingine unaposema Bwana katika agano jipya unamsema Kristo. Katika agano la kale ilikuwa ni Bwana Yehova. Eh, lakini, akadhihirisha aka wathihirisha wake kwa katika Kristo. Wagano eh, jipa sasa hivi tunasema ni katika Kristo. Huwezi ukafika kwa, masema mtu waji waba, masema mtu asie na mwana hana baba. We, ada manaja kajiteteka, asema Kristo nikuwa simjio, asema ndi ulitia jina la bwana sawa. Lakini, we wagano jipa, jipa Hey, jina la wakovu nimewe lime, lime, kwa wazi wazi ni kristo Mstari wa mwisho kabisa uh, Kinachotupa wakovu kulitia jina labana Emu tuangaliye maturidi kushoto Mstari wa mwisho kabisa, kwa tumemaliza uh, Na tenu na mitume shina mbili kumina sito Na tenu na mitume shina mbili kumina sita pivyo nasema Nime kusa tu seye mchati ni nyingi Kumina sita pivyo hivi Kwa maana basi na sasa nasema basi sasa unakawia unakawia nini simama ubatizwe leo watu wanahesabu ubatizo ni maana ya simama ubatizwe ukaoshwe dhambi zako ukiliitiia jina lake eh hapo ni jina lake Alafu unaendelea unabatizwa na kuhusha. Si uko tu hivi. Hivi wale, wale watoto wachanga wanaobatizwa na wakatoliki wanalitea jina la bwana. Hapa na wana kwanza hawabatizwi bwana mnyunyizweo. Batizo ni kuingizwa kwenye maji. Kwa hiyo ile wanafanywa tu mae, ni, ni, ni, ni ni kama ma, ni kama maigizo. Yale ni maigizo. Yaani ni maigizo. Naigizo ni kufanya kito ni kama mtu kuona watu wanaigizo wamevangu za jeshi. Nukuta kwa mbali anata kufanya na manajeshi diyo lakini sio zenyewe hau nukuta mtu wanaigizo wale wakina jyotu wanaigizo amekuwa manamiki anakuwa sio manamiki lakini yuko wanafuldisha watu uchafu. Hei anaweka mi sikizi na ina za mbdomoni zanitwe sishemeni si, mnauzi tumia hivyo nyekundu eh lipstick eh ne yani maigizo hayamfanyi kuwa hivyo eh hata wakati ule wanafanyaga maigizo ya Yesu siji ameuaa na nini wanachukua divai mam vitu vya nyekundu nini langi ile ya ngoo nyekundu wanafanya ndo damu sio damu kwa hiyo nendaa usema hapa ni kwamba ubatizo unatokana na kulitea jina na Yesu Kristo, unatokana kumamini Yesu Kristo, kumsadiki Yesu Kristo, Kumamini Yesu Kristo Kulitia jina lake, alafu nipo ubatizo unafanyika. Hivyo ni tumeona mambo ambayo yanatupa wokovu. Tunaona ni kumamini Kristo, kumsadiki Kristo, kumtumaini Kristo, na iki ni kuamini kufapake na kufuka kwake kama kulipia wewe na mimi. Halafu jina jingine la hayo ni kulitea jina la Bwana. Jina la jingine la hayo ni kunini, nifaya nini? Ni kumukiri kwa kinyo. Watu ingona, watu ngo, moyo kwambie kuna watu ngo amekama kani sani, watu ngo hadi kumukiri Kristo kwa kinyo. Amereato tumle, ameingia tumle. Ana enele au mumara cha wanafanya nini? lazima rudikwa kwenye tu chako mukiri Kristo kwa kinyo. Chako ni atu ya muhimu sana. Iche jina la Kristo, umitema Kristo, kulite jina la Yesu somba Kristo naomba wokovu. Na kuomba wakovu unao unawopeke yako Ni katika kufa kwaku Na mulio msalabani Na, na mauti ulio pitia Niyo yanayo ni pahaki ya wakovu naomba umba ulipa wakovu Kwa jinsi hiyo Ni katika kitabu chako cha uzimu wa minere cha manakondong jamani Tumeumbiri abali za wakovu Wale otu watakawa siki yao mewelewa Watakawa pinga kazi yao Minaliza kumitumia chubuetu Minaliza katika kitabu cha ezekiri Mbalangu wa 33 Anasema kama mlizi intakaya mtuma ata watu alafu watu wasisikie wenyewe wakaendelea na uovu wao kama ni jeshu nakuja kwa famia asema dami yao itakuwa juu yao kwa sababu tayari wa shaone. lakini kama kuna mlinzi anaona uofu nakuja anakaa kimya hawaonyi watu anasema zire, na, zire roza wale watu zitaesabio kwa huyu mlinzi Tawa, jawani, kama niyambali za kupewa kuonya watu tumeonya ndio sio Hamas Pilato tunafanya nini? Tunawa mikono nunga barisa. Bama mbunu kuhu kwa jiri ya neno hili. Sana kwa jiri ya sumula wakovu kristo tunama neno hili. Bama mbunu lkazai uzuma katika miohe nini. Tika wangi watakawa lisikia. Tika watu unawa jua mfano mfano. Tuna baraka zako na ulezu wako. Tuna mba wako katika tieto. Tuna sisi. Tuna baraka zako... Kula kwetu mungu kwa kubariki, kubariki kaza mkuna yetu ikiyote ina kukumbele yetu. Na, na kushukuru Kristo kwa mingi yu tutendea. Na tunawamba misamaha wa yote tunukosea. Na tunu yanina ambao siyo wakati mgini. Tukaga nina, na mininu na wale haita kukeneza mungu. Ni katika kusamewa na ni katika kuomba misamaha, tunapata misamaa hupa. Kwa tunakushukuru katika jina lako, Kristo kwa mingi yu tutukea. Amen.